Urruñako San Frantxez Sabir eskolako ikasleekin beste egun batzuen inguruan mintzatuko gara zuen izenak zein dira? Lilu, Aizane, Lilu, Imonol, Unai. eta ekainan zehar badira beste egun batzuk, zein dira? Maiatzak bat, langilean eguna, maiatzak sortzia, bigarren munduko gehlaren bukaera, maiatzak be, hogeita bost, a a eguna. Ekainak bost, mendek, mendekoste, astelina. Beraz, azken biak dirar ligioari lotuak, baina mintzatuko gara lehenaren inguruan maiatzak bat langileen eguna. Behar dugu langileek egun bat? Ez. Be, bai, zenta e, subera lan egiten dugu. Bai. Zer gaitik? E, zenta... E... Trabaitur, bai zen uh, be... Zer egiten da egun horretan, ospatzen da edo manifestazioak badira, zer egiten da? Be, ospatzen da, ospatzen da. Zer ospatzen da badakizue? Ez. Adibide zuen gurasuek lan egiten dute? Ez. Bai. Ez. Bai. Bai. Zertan lan egiten dute? Um, nire haita, uh, kainioen eta nire hama, kresan. Nire haita, sarpentier eta be, nire ama grupa eman uh, lan egiten du. Nire eta Leclerren eta nire ama Centrakor. Nire ama uh, farmazian eta nire eta jardinier. Nire ama uh, banker eta nire eta konstruide bizan. Orduan, maiatzaren lehenean ez dute lanik egiten. Ez. Ta zuek zer egin duzu horreitzen zarete? haiekin zerbait egin duzu? Be... Uh, Erosi ditu te um, muke, hmm? nikere, nikere, nikes. Eta beste egun horiek, ongi dira da oso bera dira? Ongi dira, ongi dira, ongi dira, ongi dira, bai, ongi, dira. ongi dira. Emanen zenituzketek gehiago? Mm, ez, ez. Azki dira? Ez, langile eguna. Gehiago behar da? Ha. Zuzertsara langileen alde? Bai. Eta zuek zertzarete, langileak ikasleak, baina ikasleak lan egiten dute, zuen ustez zertzarete? E, lan piskat egiten dugu. Ba, bai, lan egiten dugu piskat. E, lan egiten dugu. Lan egiten dugu lan egiten duzu zuen piskat edo ainitz? Ba, piskat. Bakarrik piskat? Ez, ainitz, ainitz. Gehiegi? Ez asko. Ez. Etxeko lanak ainitz badira? E, ez, baina... Komplikatu dira, bai. Eta zuen ustez, eh, langileen eguna bada, behar da ikasleen eguna? Bai, bai, bai. Zer eman zenukete ikasleen egunean? Mm. Ez dakit. Festa bat. Festa handian dibat? Ez, petxit. A, Bai. Zer? Eurepa. Baskari bat? Bai. Ba. Antolatzen duzue? Bai. Bai. <laughs> Eta noiz saldu gori eman adibidez? Um... Astridinian Bai, Astridinian